Смерть Сталіна обвалила мені світ на голову. Лише тоді з'ясувалося, як нас мало. Тих кільканадцятеро, які вийшли з-під пілля, незабаром під тим чи іншим приводом попали під Сибір. Проте незабаром був створений новий шаблон, і ми стали ватиканськими шпигунами. Тоді я також втратив зв'язок з ієрархією. Все розпадалося. Війни спалахнули одна за одною, мов за ланцюговою реакцією, ніби хтось кинув гранату на густо закладене мінне поле. Я був проти цього, але люди кипіли, хтось нехотя мусив проговоритися. Вони прийшли вночі. Ритуал. Я сто разів виміряв кожен свій рух. Розумієте, я отримав ще один подарунок від невидимого кардинала. Звісно, отруту. Я, звісно, не вжив її. Ви б сказали, що це доля. Але я не вірю в долю. Я занадто багато бачив. Мене відбили люди вижрена. Ви запитаєте, чи я схвалюю війну? Не питайте мене. Я ніякий не моральний авторитет. Я навіть не дуже добре знаю теологію. Такий з мене священник, як солдат. І я міняю свою думку залежно від настрою. «Не питайте мене про вижрена. Не мені його судити. Кожен має право. Він не добра людина». «О, то ви його вже пізнали наскрізь!» Сміт проігнорував іронію. «Це потвора! А що в ньому такого потворного?» Сміт сердито зірвав стебло трави, переплів між пальцями і роздер. «Я не можу цього висловити. Для цього немає слова чи образу. Я просто це відчуваю». «Знаю, не ви перший. Поширене захворювання. Рецепт такий. Уживай Ксавроса в невеликих дозах, дуже повільно збільшуючи їх. «Що ви бляха плетете?» Хе -хе, фройдівський мораліст, ви повинні приїжджати сюди на Ну, нема чого ображатися, дорогенький. Така доля всіх свічок під ясним сонцем. Я знаю, це неприємно, але треба змиритися». Герої ще ходять по цій землі, хоч ви, напевно, будете з мене сміятися. Ні, я розумію, ви мусите мати власні символи, власні прапори. Священник знову поглянув на сміта. І Іін прочитав на дні темних очей шміги звичайну брудну зневагу. Так, знімайте, знімайте. Іїн стер пилюку зі старих забавок. Він мав такого дерев'яного паяцика під назвою культурний релятивізм той потішно посмикувався на прогнилих мотузках, голівка його хиталася з боку на бік, мов у п'яниці, а на обличчі була вирізана посмішка зверхності мурини, які стрибають під бубон навколо вогнища. Так, так, це було дуже колоритно. Ковпак таке любить. Бо що ще лишається смітові? Небагато. Його робота полягала в тому, щоб перекласти Ксавраса на мову телебачення. А як же він міг це зробити, не вірячи в нього, не розуміючи його? Зняти ефектний відеокліп може кожен, але тут йдеться про правду. А щоб показати правду на екрані, треба брехати. Це ніяка не таємниця. Але брехня брехні не рівня, а правда одна. Залишаючись назовні... Залишаючись чужинцем, Сміт мимоволі кожним ракурсом, кожним кадром створював би привабливий бойовик про невловимого вижрина. Сюжет настільки ж фантастичний, як блокбастери МДМ. Виходу немає. Треба потрапити всередину. І він не міг. Його вивертало від огиди. В досвіта, коли з перевалу сходила холодна імла, він почвалав через табір у пошуках священника Шміги. Хтось показав йому шлях. Тепер Сміт постійно ходив у ковпаку. Такі були правила цієї гри. Не знаєш ні дня, ні години. Кожна мить може виявитися єдиною. Він втрачав обличчя. Люди вижрена впізнавали його по електронній масці. Він зливався в їхній пам'яті з усіма попередніми посланцями мережі. По суті справи... Сміт був ковпаком. Виявилося, що це неділя. Шміга відправляв службу Божу. І він прийшов під кінець. Віруючих було чотирнадцять. Вівтарем їм був необдертий від кори пеньок. Латина Шміги текла жвавим струменем. Сміт не бачив його обличчя, проте з бейстрих, ощадних рухів рук священника і твердо випростаної спини він легко прочитував барви його думок. Закінчивши, священник позбирав свої речі і сховав їх у польову сумку. Вірні мовчки розійшлися. Сміт підійшов до Шміги. «Чого вам?» – гаркнув той. «Може б ви, отче, були такі добрі і з ласки своєї... Ви знімали? А? Ви знімали?» Він постукав пальцем у ковпак. І янухилився, відступив на крок. «Ні, що це ви, отче, такий лютий?» Шміга знизав плечима. Зараз не маю часу. Йду до Вижрина. Ну, то й я з отцем. Шміга кинув йому дивний погляд, але тут таки знов знезав плечима і рушив поміж дерев. Вижрин разом із похмурим череванем і трьома іншими чоловіками сидів над мапами, розкладеними на широкому листі жовтої пластмаси, і щось рахував на калькуляторі. Неподалік вийшов кінь другий червоний, об'їдав зелені ягоди. Оглядівши Шмігу та Сміта, всі застигли, хто як був. «Що сталося?» – буркнув весь у рубцях старий у коричневому плащі, зиркаючи на прибульців з-під лоба. «Вимкни!» – гаркнув вижрена Сміта, підводячись із землі і показуючи калькулятором на ієнову голову. Через це всі попереводили погляди на ковпак американця та червоний напис, що світився на ньому. «Он». А тоді Шміга… Запхав руку в польову сумку, висмикнув звідти пістолет і націлив його в ксавраса. Сміт повернувся і зробив крок у бік, щоб повністю зафіксувати смерть полковника. Однак через це він мимоволі на долю секунди ступив на лінію пострілу пістолета Шміги. Почувся крик і гук. Священника з розірваною грудною кліткою відкинуло на кривий стовбур сосни. Тоді вийшов кінь другий червоний, націлив Ануку на Сміта. Він навіть не вставав, лишився навприсядки. Ягідний сік стікав йому по підборідді. «Вимкни!» – повторив Вижрин. Сміт вимкнув. Інші тим часом посхоплювалися на рівні й підійшли до трупа Шміги. Священник усе ще стискав руків'я пістолета. Кульгавий рудий у чорних окулярах штовхнув труп носаком важкого черевика. Черевань почухав голову і подивився на Ксавраса. «Це недобра реклама», – сказав той. «Ага, недобра», – буркнув Вижрин і кинув через плече своєму прибічному. «Скочно за євреєм». Вийшов кінь другий червоний, поставив гвинтівку на запобіжник і побіг у ліс. Сміт сів на землю. З нижньої перспективи постаті вижринівців у його об'єктиві скидалися на монстрів. «Отож його таки пройняло!» – прошепотів він. Ксаврас почув це. Він задумливо надув щоку. «Флегмо!» – покликав він череваня. Череваню зірнувся. «Розбуди людину і біжи на поречі священника!» «Ага!» – кивнув флегма і пішов. Інші трійко заходилися обшукувати одяг і польову сумку шміги. Ксавраз сів поруч зі смітом. Він постукав себе калькулятором по неголеному підборіддю. «Ти врятував мені життя», – сказав він. Ієн подивився на нього як на божевільного. «Так, так», – підтвердив Вижрин. Сміт сердито зірвав з голови ковпак. «Це оця машина!» – гаркнув він. «Це оця камера!» Усе воно тому, що оператор з оком, прикладеним до окуляра камери – Фотограф з націленим апаратом десь гублять тіло і дають собі бути повністю поглинутими власним поглядом, наче надягають перстень Гігеса. Половина випадків загибелі військових репортерів – то наслідок їхньої неприпустимої необережності, яку сторонні спостерігачі бачать як достоту божевільну бравуру. Такий оператор у гонитві за кращим кадром може вибігти просто під кулі. І це не має нічого спільного з індивідуальними схильностями, оскільки кандидатів у репортери добирають не за середнім відсотком тестостерону в організмі. Просто рано чи пізно це спіткає кожного. Страшна сила об'єктива. Вони проходили в WCN тренінги з цього приводу, але Сміт ніколи й не думав, що таке трапиться із ним. Хоча, правду кажучи, не мав жодних засновків для таких висновків бо ще ніколи не опинявся в аж такій екстремальній ситуації.